Максим вимовив це слово так зневажливо, немов повія. Чому чоловіки так не терплять співучих дружин? Чоловіки, Софія мала на увазі і свого власного батька. Він теж кривився від незадоволення, коли мама співала, а вона любила співати. І голос мала гарний. Хіба пісні в дружньому товаристві можуть зашкодити сімейному щастю, а пісня там, на Колимі, була місточком, що з'єднував із рідною землею. Земляки українці збиралися на свята, звичайно, на свої свята. Різдво, Великдень, Трійцю, у когось вдома. Готували українські страви, коли мали з чого, і співали. Ці пісні Софія пам'ятала з дитинства, журливі, немов навмисно для них, відірваних від рідного коріння засланців. І веселі, що підтримували їх у надусі, Кажуть, кожен українець, як кожен італієць з колиски співає. Співали усі хто мав голос і хто не мав, хто мав добрий слух і не дуже, бо хотілося душа просила. Коли у них вдома самодіяльний хор заводив, реве та стогне, чи думи мої. Стіни аж хиталися. Кожен вкладав у пісню не лише тугу домівкою, а щось більше. Те, що зібрало їх тут. Ненависть до загарбників, що порушили, зруйнували їхнє усталене життя десь на Галичині чи на Волині. Змусив пройти сім кіл пекла, поховати товаришів. З десяти новопробулих через рік у таборі залишалося п'ятеро, через п'ять років один. Кожен із живих знав, що виграв маминими молитвами у цю смертельну лотерею життя і право на майбутнє право на пісню. Тільки піснею, цим злагодженим, могутнім хором, вони, смертники, вивищувалися у цій борні, стверджували свою перемогу. Ми живі, ми співаємо і через пісню, через нашу рідну мову єднаємося. І хто знає, може колись заспіваємо в голос і тих пісень, які нині лише шепочемо молитовно торкаючись вустами святих слів. Українську пісню любили всі. І сусіди росіяни, і грузини, і латиші. «Хорошо поють хахли», – примовляли. Софія з второпала. Пісня для українця щось особливе. Не лише спосіб, пожуритися долею чи звеселити душеньку. Це й зброя, так, зброя. Вона добре пам'ятала, яким вогнем спалахували очі татових друзів, коли вони співали козацьку «Ой, на горі там женці жнуть». Пісня єднала. Наче на хвилю, засідлавши коней, Мчали вони українськими степами, Чи йшли яром долиною за Дорошенком, Залишивши позаду якогось сагайдачного, Що чомусь проміняв жінку На тютюн та люльку необачний. Софійка не все розуміла у цих піснях. Її дитячий язичок Прилаштовувався вимовляти незвичайні слова, але по крові рідні прізвища. Язичок вчився мови. Не просто було її навчитися.